në librin e Imam Berbaharit rahinahullah Sharh as-Sunnah kemi mbërritë deri te pika e 56 ku del Imam Berbahari në një temë tjetër thotë wala nikaha wala nikaha illa biwali wa shahiday adl wa sadaq qall aw kathur do të thonë nuk ka niçë pranun pra pranu pranot niciai edhe ose çetot kur kur kur ora apo kur arzimi për vetë se me wali, do të thonë për gjejës të gruas, ose shahidei adil edhe dy dëshmitar dhe sadak ose meher, sikur është i njohur te ne, përndryshe i thuhet ata sadak. atë Pallë au këthur, përmarë parasysha është pak ose shumë këj mehri Edhe thotë më mëllëm jë kullë haë valij E ajo e cila nuk ka përgjegjës Fesultanu valiju me la valiju me la valiju me la hu Dëmë thanë atërë përgjegjës për atë grua që nuk ka përgjegjës Dë më thamë, kjo qëstje është, është prej qëstjeve të Fikut Dë më thamë, mësohet në temat e Fikut Në temat e martesës Edhe divorcit e, Nuk është prej qëstjeve të akides Sepse kryesisht këtu Flitët për qëstje të akides Në këtë liber Edhe Milë po, pse ka përmen Autori Rahimallah këtë qëstje këtu Kjo është njësoj sikur edhe për temën e, e mesteve kur kemi kohë përmendën në këtë libër apo do të thonë çështja e mesteve edhe pse është edhe pse ajo gjithashtu është për çështjet e fikut mirëpo as një çështje më vastore e cila ka argumente të shumta edhe të fuqishme edhe kundërshtimi në të është vetëm mes ehlisunitet edhe grupeve të devijuara bitaxive. Do të them në Alisoneti kanë i xma për çështje kurse grupet e devijuame ose për ajo çështje është llogarit një si si një prej devijimeve të grupeve të caktuara. Do të them prandaj eh, kadën një herë e dini do të them fshirja e mesteve navdes, ë një çështje për të cilën ka hadithe të shumta që janë numër shumë të madhë prej hadithëve mëtevatir edhe aty kanë kundrështu vetëm herafiditëve <coughs> këvaritështë dhe më thonë që si kanë pranur se kanë pranur legjimin e mestëve, përndaj kanë përmenë në temat e akides kurse kjo qështje qështje e martesis gjithashtu është Qosjet e fikut çka argumente të qarta edhe të fuqishme. Mirë, por edhe te ehli sunetit nuk ka kundërshtim për ta, kurse kanë kundërstu vetëm ata pasuesit e analogistë si thonë se mendimi i lirë, do të thonë ata që nuk ja nuk i kanë bazuar qosjet e fikut në hadithe, po i kanë bazuar në mendimet e veta. Edhe ata e, kanë thënë se për të marrëtu gruaja nuk është kusht që me edhon pajtim përgjegjësi i saj edhe kam thonë se edhe dëshmitart nuk janë kust edhe nuk është kustas mehri e kështu me rad më thonë kam thonë se lejot gruja vetë me me martu vetën pra mu bon përgjegjëse për vetë vetën përket ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallem e ju me mraëtin ne ka hadbi gajri Bi e, gajri idhni velijji ha Fenikahu ha Batil un batil Du më than Se cila grua Që e lidh kurorën Pa lejen e përgjelësit saj Një qahi saj Ose kurora e saj është batil E kod Du më than E pavlefshme E pavlefshme E ka përserit Dyher Gjithashtu ka than Për nga meri sallallahu në sellem e sultanu valiju me le valije lehe dhe më thanë se pustetari është përgjegjës për atë që s'ka përgjegjës dhe më thanë nëse një gru kuptohet përgjegjë si bazë femelor është baba thënë, baba i gruas është ajë që ka pyetet edhe i meret leja dhe ajë që vendos për martesën e vazës së ti edhe nëse ajë është prezent askus tjetër nuk ka të drejt të vendose për martesën e vajzës. Nëse baba personally ka vdejk, ose babën nuk e ka musliman, pashtu ka në hadith ku ka thënë për nga mirë i sallallahu se, e sallem, se mëzë besimtari nuk ka pushtet mbi besimtari. Më thënë qëvë se e, baba nuk është musliman, atëherë kalonë në, pra në këto dy raste nëse baba nuk është prezente, është i vdekur ose nuk është musliman, atëherë kalon përgjegjësia ose vilajeti te dikush tjetër. Edhe aty renditja, do të thonë është në bazë të sikur të trashëgimia, do të thonë maskulli më i afërt skast. Do të thotë djali ose vëllau, minja djali minjes, do të thonë deri aty ose prepara ksa i fani as gjyshi, pë. Do të thonë gjyshi në aspekt në anën e babës, thotë baba i babës e, ose baba i tij. Do të thonë sto këta kanë përgjësi ose djali i saj, mundë djali i gruas së dhamë martu, vllau i saj, minja ose djali i minjes. Mund me vendos, pra, më jafë artikull ose prezente, ai vendos edhe nëse nuk është taj, atëre kalën të tjetëri. Nëse nuk ka gruja asë nja prej këtyne, atëre përgjegjës për të është pështetari, ose zëmënë si i ti, të më thënë, ka me ka autorizu pështetari, përshë unë gjikaci ose, ose valia i ati venit o e kështu me radhë. Dë më thënë se nuk lejohet gruja vetë me lidh kurorën, <clears throat> në asni rast duhet pa tjetër me pas përgjegjes prej ta fërmëve të familjes sësaj e nëse nuk ka atëhere përgjegjësi saj është pushtetari gjithashtu edhe dëshmitart e drejt duhet si të thotë shahidej Adel dë thotë dy dëshmitart e drejt pa ashtu një qahi ashtë ndodhi shumë me rëndësi edhe nështë marveshje shumë me fuqishme dhe shumë me rëndësishme pra ndaj duhet pa tjetër në qenë përveç këtyne që ka i ka përmen autori Rahimë Humbat, më thanë duhet me pas dëshmitar pa tjetër pra dy dëshmitar janë dy dëshmitar të besueshëm besnik, janë kusht që martesa ose kurora tjet e lichme edhe tjet e plohë nëse nuk ka dëshmitar Nuk logaritet ajo e, martes Edhe ajo që quet sadak ose meher Dëmë thënë është një piesë e pasuris E cila është dhe drejta e gruas Edhe ajo e cakton Dëmë thënë sa kërkon për taleju vetën e saj Dëmë thënë për të martu me atë bur Edhe ajo është prej kushteve të martesës që përveç, do të them, ka një dispozit veçantë në këtë çështje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se aty, do të them, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka lejuar që gruaja me afal veten, do të them, pa mehr, do të them, ka pas drejtu më martu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Allahu në surën Ahzab, "wa imraatan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi" Dëmë thënë, ose një grua besimtare, nëse ajo e falë vetën për pengamerin sallallahu a në sëllem. In e radën në biju e njësten kihaha, khalisat e leke mindunil mu'minin. Dëmë thënë, nëse do eh, pengamerin që të martohet me ta. Edhe kjo, thëtë Allahu, khalisat e leke mindunil mu'minin. Dëmë thënë, kjo regull vlenë vetën për ty, dhe jo për besimtar të tjerë. Dë thëtë për pengamerin sallallahu a në sëllem. Ka qenë e lejuar që të martohet pa meherë, me gjithë se shumicën ose të gjitha gratë, Allahu Alem, kanë pasë meherë për e pinga meri sallallahu alim sallam. Ka ardë, dëmë thaën, hadithin që transmiton sehlivën Saad, radhi Allahu Anhu, thotë, kena qenë të pinga meri sallallahu alim sallam, Ulur, edhe ka ardh një grua, edhe i ka thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më thon marto, merrem pra për për grua. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e nuk ka dashur, më martu me të. Ather ka thon njëri prej sahabeve, marto mua me të o i dërguari i Allahut. Ather pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thon e indekesei. Donc ana ki diçka për mi dham, për mëher. Ka thon ma indimin sej. Do të them nuk kam asgjë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam wala khatam wala khatimin min wala khatamun min hadid. Do të thasë edhe një unazë të hekurt. Do të thotë kjo tregon se me hribam ti et edhe shumë i vogël, po duhet ti et diçka patjetër. Qoftë edhe një unaz prej hekuri. Do të them sa mundet me kushtoj një unaz prej hekuri. Mirpafaj ka thënë wala khatamun min hadid, do të them s'kam asë edhe një u nas. Atëherë, për nga mejri sallallahu në selmi ka thonë, atë ditit që ka përmenç prej kuranit, a i ka thonë pë, ka thonë atëherë, <coughs> pëjumartoj me mehrin, dëmë thënë që ti amësosh atë që ka ditit i përmenç, me amësu gruas, që dëmë thënë se mehri banë mukonë edhe një shërbim, nuk është tjë, pa tjetër me qenë pasuri konkrete, mundët me qenë edhe një shërbim. Dëmë thon, sigur, në kjetë rast por kjo të regonë se pa meher nuk ka martes më thonë duhet pa tjetër të kjetë meher edhe si që thamë përveç këtyre që janë kushte që tjetë një qahi i ligshëm edhe si thonë valid e, po ashtu prej obligimeve që janë të një qahit është që dëmahet darësëm do si të na. Dëmë thonë tani do të thonë më pas e uh perhaps lami për martesën do të thonë që të gjithë ta dinë se Filani është burri i Filanes edhe ta dinë se Filoni është gruaja e Filanit do të thonë dohet më pas e walime çm thon gosti edhe duhet më pas gjithashtu zhurm apo Vec në rastin e dasmës, lejohet diska që është ndalume për ndryse Aja është një instrument muzikor që është defi Në më thënë, vetëm aty lejohet që të dëgjohet se Dë thëtë ka martes edhe të mire dvesh se ata dy janë martu Pra përvec anës ligjore, si me thënë në shëriat që kë, duhet të plotsohen këto kuste pastu është obligim edhe të lajmërohet, edhe të kuptohet mirë se filani është martuar me filanen. Evë me kët bëhet dallimi mes martesës edhe zinos. Do thon, pra është e qartë që bahen bahet marrveshje, lajmrohet marrveshja, lajmrohet martesa, do thon, njerzit e din, gëzohen kështu me radhë bojnë gosti edhe lemrojt pra aty dalon me ket dalon martesa prej zinas e, mirë po gjithashtu shëriati jon madhështon ka caktu qështjen e mehrit du më thanë se mësme tepru në qmimin e mehrit du më thanë mësme ba qmint lartë ajo është në kundrështim me sënëjtën e penamirit sallallahu e sellem sepse sikur u përmend këtë ë në këtë hadith që e theksuam më herët se pejgamberi sallallahu selam i ka thonë jepi diçka të qoftë edhe një unaz prej hekurit do të thonë ka kërku diçka modeste mos më bë mos më tepru në çmimet të e mehrit sepse ajo sjell si të tjera dame do të thonë ne vëstirson martesën e kështu me radë kështu me rad edhe aja dëmton shoqërin përgjithsi. Domethënë lehçimi i martesës postu anë të prej suneteve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, thotë që me mba martesa sa më e lehtë. Në disa vende, do të thësi se janë katra dita, çka janë kundërshtim me sunetin, që kërkojnë më herë shumë të lart. Në disa vende tjera sin vendin tonë, domethënë çustin e mehrit nuk e dinë shumë edhe nuk është pengesë për martesë, tëna, do të na, thonë se për shum tëri muslimanë për vënë të ndryshme, pengesa është pamundësia me pagujt mehrin edhe për këtë të smojë në martesë. Tëna ka tiro pengesa, do të thonë pamundësia për me vëdarësim. Kurse edhe këtu gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka kërkuar diçka shumë modeste, ka thonë don një gosti i thjeshtë edhe me një dele. Do thotë vetëm me bë, mi fir njerëzit, me hangër, që oftë edhe një dele veç me e therë, edhe mi u bë ushqim me qëta, dhe më thonë që të bëhet dalsma, e së shpa tjetër me bë hargjimet mdha, kështu, më dha, e kështu me radhë, edhe pas taj, dhe thotë, këto janë regula për mirëqenje në shëqërisë për gjithësi, dhe më thonë që njerëzit, rrimë u martu, edhe me pas qëtsi, me pas siguri, me pas... Mbrojtje në derit, mbrojtje prejardjes, që janë edhe objektivat shëriatit. Kështu edhe sahabet kanë zhitë, në thënë që me ullë të shmimin e mehrit, përshemul Omeri Radhjallohan hu ka fanë, mëse, mëse rrit një shmimin e mehrit, dë grave, sepse ka fanë nëse ajo kishtë të qenë diska nderë, ndunja, Se disa të tjerë kuptorin se normalisht secili print fëmia e vet i duhet të strejnt teksëm e radh, edhe kuptojnë se sa ma tnalt mehrin me e marr, do të thonë se e ka dhëruar vajzën e vet. Kurse ajo nuk është e saktë se ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, nëse kishte qenë ajo në nderim në ndonjë, ose nëse kishte qenë devocmërin ndaj Allahut, atëherë më parësor për këtë do të kishte qenë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Do të thonë nëse ajo Ka pas vler Pra rritja qmimit mehrit Do ta kishtepon për nga meri sallallahu alim sallam Pas tajnë tjetërën pik Ka thonë autori dhahim hudan Pikën pëstështat Wa idha tallaqër rëgjul umraëtahu Thelatën Fëkat harumët alëjhi Wa la të hillu lëhu Hatta tenki ha zaujën ghajra Tëmë thënë qëfëse Njeri ju Iban Iban Talak, dhe më thënë, divorcë grua së ti, treherë, atëherë ajo është haram për ta, përveç nëse ajo martohet me burë tjetër. Dhe më thënë, e, talaku, ose divorci është diçka i lejuar në islam, mirë po ka kushte, ka regula dhe ka kufizime. Një prej aty në kufizime vështë që kërë, se nështë, nëse një njeriu e divorçon gruan e tij një herë, ka drejtë me kthy prap me vazhduar martesën. Nëse e divorçon për së dyti, gjithashtu ka drejtë edhe një herë me kthy, e për së treti, atëherë nuk lejohet. Edhe ajo i bëhet haram atij përvetë, nëse ajo martohet me tjetër burr, edhe ma von ai e divorçon, atëherë mundet me kërku prap e përkëthe kanë Allahu subhanahu wa taala at-talaqu marratan do të bi ihsan. thonë talaqu është dy herë fa fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan do të thonë ehm a për ma dy herë masi do të bëhet talaqa therose me martë ngruan me të mirë ose me liru me të mirë do të thonë atë më bëu talak për streti edhe ma nuk ka tjetër martesë ose tjetri na jet ka thonë Allahu Fa intallëqaha Fa la tahillu lehu min ba'd Dëmë thënë nëse Iban talak pra për strejti tëni Pas i ka bod diher A thërë nuk i lejohet A ju grua ati Hatta tenki ha zaujën gajra hu Dëmë thënë deri sajot martohet me Tjetër bur Fa intallëqaha Dëmë thënë nëse aj Iban talak prap Fa la junaha alejhima En jetë raje'a Atëherë nuk ka mëkatë nëse ata këthehen prapë, inë dhënë në një kima hudu dhe Allah, du më thëmë nëse mendojnë se dhe t'izbatojnë regullat ose ligjet e Allahut. Du më thëmë se, si që thamë talaku ose divorci është i lejuar në islam, sepse ndë njëherë ka nevojë, du më thëmë një jetën e përdit shmet njerëzve mundet mu paracit nevoja, edhe ajo është si një loj zgjidhje, mirë po zgjidhja e fundit. Pra ndaj ka kufizime, nëse njëriju e shë se nuk ka mundësi me vazhdu bashkjetes me një grua, atëherë vendos me nda. Mirë po, shëriati ka caktu pengesa që mos me ndodhe ajo për motive, si me thonë, momentale. Me thonë, momentin kër nervozohet një burri në çakt moment me nda gruan edhe atëre pas një kohe mu bop isman. Por pra gruan lejohet lejohet me të bëjë divorc, me divorcu vetëm në një periudhë pas sërtis, në të cilën nuk kanë pas marrëdhënie intime. Do thonë gruaja dihet se ka cikël mujor, do thonë ka prafërsisht një avos e 5-6 dit e, menstruacione, pas taj, deri sa mushet një muj, ashtë e pastor, asa i thojnë pastor ti në shëriat, ose cikl, i thojnë këta, dhe më thënë, në terminologjinë e medicines. Në kone ciklit, lejohet talaku, nëse nat, cikl nuk ka pas mardhanje me zburit edhe gruas. Dhe më thënë, nuk lejohet Brenda një cikli në të cilin ka pas marrdhënie, edhe nuk lejohet gjat menstruacionit. Do të thon duhet patjetër të jetë gruaja e pastër edhe natë pastërtit, do të më thon mos ka pas pas marrdhënie. Kjo është që njeriu të jetë i menduar mirë e vendosur për të bërë talak. Mirë, por pas këtij talaku ka periudhë që quhet idda, ti duhet të kalojë edhe 3 cikle gruaj, do të them edhe tre herë menstruacione që e mu b bon... talaku definitiv. Do të them natkoh është nuk është kryj hala. Do të them natkoh është hala e, janë në kontratën e niçarit. Do të them nuk është e thyne. Nëse brenda kësaj kohe burri nuk e kthem, atëherë kryhet, do bon, të them bëhet talak tamam. A brënda kësaj kohe ka drejt me kthy edhe me vazhdu, do të thënë të njëjtën kontratë. Kjo një herë. Mas një kohë nëse prap vjen puna, pra do të thënë nëse e, e bën një hartalak edhe pret një kohë shumë i shumëj, edhe pastaj sse eh për dëm i për ndarjes është i madh, humbja e fëmijëve, prishja e familjes e këtu me radhë, këtu me radhë, edhe e kret e kthehen gruan. Edhe ksillohen edhe mendosin që më ju përmbajt, kurani të sunetit edhe me hetë si pas shëriatit Allahut edhe me pas harmoni e kështu më radhë. Por, mas një periudën që fse prap para qitet nevoja, atëherë mundet, prap mund da, me këto regula, që ka i thamë. Edhe prap ka një periudë prej tre menstruacioneve, në të cilën e, nuk bëhet definitiv palaku, edhe atëherë prap mundet me këthi, në që fse për strejti, ndaj atëherë më nuk ka mundësi me kthy për talak u bë përfundimtar edhe ajo mund të më mu kthy nëse ma von martohet me tjetër burr edhe ai e ndan atëherë më nuk të burri i parë me kthy prap me kërku, do të thënë, më marto u prap me ta. ë kjo është çështja 3 talakeve. Mirpo shumë njerëz e kanë këtë kuptou Edhe më ndojnë se kjo bëhet me një, me një rast Më thënë, mi thonë, gruës, ti e divorcume, ti e divorcume, ti e divorcume, tri her Edhe kjo është tre talake Në realitet kjo, nësë shikohet në bastë këtynë argumenteve Kuptohet për i kësaj se ka një talak, nuk, nuk janë bëhet tre Sëpësë, si që ka thonë Shek Albani Më thënë, me herën e parë, kër njeri u thotë, ti e divorcuar ajo grua është ndamë. Ta ski drejt me atë grua që ka së ndamë prapë më nda. Duhet prapë më kthy një herë, për më shumë me, me me nda për së dyti. Pastaj duhet prapë më kthye për së treti më nda. Ë, se këtu ka ihtilaf, shumica dietarëve thonë se ë edhe për një herë nëse thuam të tre ndamjet, domethënë se llogaritet si 3 herë, jo si një herë. Të prapë ka i khtilaf me zdjetarve edhe që me vëndë fetëfan këto që është shumë pun e vështir këto që ka i tham njerë për para se dalim të kjo me tri regullat që ka i tham pra kur, kur lejohet mu bo talaku ajo së sh talak shërjatik ose talak sunni i thonjën dhe me kësiva sunetit kur se me nda gruan në cikl ose në pastërti kur ka bëg buri mardhoni me ta Aja është talak që është haram Dëmë thënë nuk lejohet me ban talak Në atë kohë se i thuhet Talak bid'i Dëmë thënë me bid'atës Në këndërshim me sunetin Edhe gjithashtu talaku në kohën e menstruacionit Aja është haram Dëmë thënë nuk lejohet Me ban talakun në atë kohë Por nëse e ban A i realizohet Pra nuk, nuk i thuhet se Nuk ka ndodh talaku Pra ndodhë, nëse e njeri u i thotë gruës antitalit, du më thënë i e ndame, ose të kam nda, të kam lishu fjallët si përdoren. Në atë ko, du më thënë, a i ka baut diçka që është ndaluar, mirë po tala ku është realizohet, pra në regullat si që është qërë që umë. Kjo përqështjene tri ndarjeve, për me njëherë, Ka von Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, që transmeton sai Muslim, thot në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi, te Bubekrit, edhe 2 vjet në kohën e Omerit, radiyallahu anhuma, për talaqu e trifist, si më thon. Është thujt një. Ka pra, ajo çka bëhet në një rast, 3 herë, prandaj më thon 3 herë ti e ndart ti e ndart ti e ndart ose më thon je ndar prej meje 3 herë. Kjo, pra, thot, basis, e thot Abdullah ibn Abbas se në kohën e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e Bubekrit dhe 2 vjet në kohën e Omerit, radhi Allahu anhu, me as llogarit si 1, nuk është llogarit si 3. Por Omerit radhi Allahu anhu atë ka thënë se njerëzit e kanë, do të thënë janë shpejtuar diçka që Allahu ju ka dhënë eh, kohë për periudhë donë nuk i ka spejtu Allahu ju ka dhën hapësir kurse njerzit e spejtorin atëherë ka thon Omeri radhiallahu anhu po ja japim njerëzit që e kanë kërku. Do thot se nëse e bojn 3 herë, atëherë do ta llogaritim se është 3 herë. Pra që mos më keç përdor kët çështje. Prandaj, do thon përgjigjja fetva janë kët temë është shumë çështje veshërir edhe shumë prej dietarve nuk pranojnë më upërgjigj. Nëse pyeten këta, do mthan çojnë te diethuarma të mëdhej, edhe nuk përgjigjen, sikur ka thën këtu në këtë libër, edhe Sheikh Rabia, Hafidhallahu, ka thën anala ufti fiha, do mthanu në nuk, nuk jap fetva në këtë temp. Këna se pyetet, nuk jap fetva në këtë temp. Kjo është të qështje e fikut që përmendet këtu, pas taj vazhdon më të qështje tjera ta kides, ka thonë autori Rahim Allah, «Wa la jahillu dhe mumri im muslimin, jeshëhëdu anë la ilahe illa Allah, wa jeshëhëdu anë Muhammeden abduhu wa rasuluhu, illa bi ihtar thelath». Dëma thonë, se gjaku i muslimanit nuk lejo... Gjaku i një njëri u musliman që dëshmonë se nuk ka të avuruar të drejtë përvecë Allahut dhe dëshmonë se Muhamedi është robë dhe i drguari Allahut nuk lejojët të derdhet përvecë se në tri raste Zenim bërde Ihsan dëmë thanaj që ban zina pasit jeti mbrojtur pre zinas e u murtet dim bërde iman ose dikush që ka dal pre islamit pasi ka pas iman e u murtet dim bërde iman Katële nëfse më minëtën bëgajri haqë Ose Kavra një Njëri besimtar Pa të drejtë Fejuk të lubihi A dhe atëher e vritet Më thënë si dëmë shpërblim për atë që e kavra Wa ma siwa dhalik Fëdemu lë muslimi Ale lë muslimi haramun ebeden Hatta të kumës saa Përveç këtyre të rirastëve Më thënë Gjaku i muslimanit është haram për muslimanin përgjithmonë deri në ditën e gjikimit. Nuk lejohet, në më thënë, të deri dhe gjakuj një muslimani. Edhe kjo është prej qështjive të akides, sepse në këtë qështje kanë neglizhu, kanë, kanë abuzu, kanë shpërdor këvarijët. <clears throat> Allahu subhanahu wa ta'ala, në përgjisi, e kanë dalu vrasjen e njërijut, në përgjisi. Në më thënë, përveç se me regullat veçanta ose priashtime në të cilën ka regullat rigoroze kur mundet mu lejud vritër dikush <coughs> kur e, si që ka than Allahu me në katële nefse mbi gajri nefsin du më thanë kush e vret një njëri i cili nuk ka vrat dhe një njëri e u fesadin fil ard ose nuk ka ban që regullim të tok fe ke anë në me në katële nëse gjenia du më thanë aja është si kur dikush që e vret gjith njërzimin du më thanë më katë i është shumë i madhë. Në veçan ti për besimtarin, ka thënë Allahu, wa men jaktul mu'minem muta ammiden, fa gjezauhu gjehennem, khalidem fiha, në më thënë, ku shëvret një besimtar, me qëllim? Ajë shpërblim e ka gjehennemin, në të cilin do tjetë përgjithmon, wa gadib Allahu alejhi, edhe Allahu është i hidhruar nda ti, wa وَلَع, la'anëhu, dhe kamalkuar, wa a'adalahu 'adaban 'azima, e ka përgatitur dënim të madh. Do thotë, sentria e çakut muslimanit është shumë e madhe te Allahu subhanahu wa ta'ala, si ka thonë, meri, sër, të mirës, të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbenë e Lamtumirës, domethënë Haxin e fundit. Ka thonë, në cilën ditë jemi, në cilin vend jemi, në cilin mu jemi e kështu ju ka bë për pyetje sahabeve, atëherë ka thonë eh gjaçet tuaja dhe pasu, pasuritë tuaja ve nderi juaj, do të thënë muslimanëve, për juve janë haram, janë të shenjtë, do të thonë më të shenjta se kjo ditë në këtë vend, në këtë muaj. Do të thonë dita e Arafatit kanë zgjita më e shenjtë e vitit. Edhe Arafati në atë vend, do të thonë vendi Arafat, është gjithashtu vend i shenjtë. Me kja është vendi maj shendë në botë, në tokë, du më thanë, ka thanë për nga mirë i sallallahu në sëmë se me vra një musliman, është, pra gjaku i muslimanit është edhe maj shendë se kjo vend, edhe se kjo ditë në kitë muj, du më thanë se shkelja e gjakut, ose derdhja e gjakut muslimanit është maket se sa mi shkel, me shkel shënterin e këtyre thënë, ditës edhe vendit edhe mujit. E, edhe në përgjithsi vrasja, sigur që ka thamë si në kita jetë, ka thonë Allahu ku shë vret një njëri të më thonë pa, pa së faj pa marë parasysh a është musliman ose jo pra vrasja i njëriut në përgjithsi, është krim shumë i madhë, edhe më katë shumë i madhë, dhe ka shum madh, dënim shumë të madhë të Allahu subhanahu wa ta'ala përveç në rethana dhe çanta, të më thonë kur bëhet fjalë për mosbesimtarët, do të thënë ai është vetëm në luftë të legitime, me pushtetar, me me shtet ekzistim radh, që janë rregullat e luftës, atëherë në luftë, do të thonë ai që është duke luftu musliman, do të thonë ushtari lejohet të vritet pra në rrethana të luftës, kurse në momentin që ziyet rrobë dhe ose e, për tiert që nuk janë duke luftu, aty ë, domethën harami i vrasjes është shumë i madh. Kjo për ata që janë popull lufttar kundër muslimanëve. Ne mos fol, mos flasim domethën për ata që kanë hij në vendet e muslimanëve me marrëveshje ose ata në vendet e të cilëve hin muslimant me marrëveshje, domethën aty nuk ka asnjë arsye tim për veprimet që ai bajnë. Ata skuhemi të muslimani do më thënë nuk lejojt vritet asniherë muslimonin asni rast nuk mundet me më bëa e lejuar që të vritet përveç në tri rastet që ka për të cilat ka tregu për nga meri sallallahu në mse do më thënë me shpalli e prej Allahut në këtë hadith që ka thënë laja hillu dhe mu mriim muslimin jesh edhuen laja ilahillallahu a enni rasullullahu do tëtë nuk lejojt dherë dhe ajakut të një njëriut muslimon që dëshmonë se nuk ka ta dhe se unë jam i dërguar i Allahut, për vetë se në tri raste. E thejji buzeni, du më thënë, aj që ban zina, por që është i martum, du më thënë, në është i mbrojtur prej zina, në është ka gruje, ose ka pas grua, të lichme, me një qa shëriatik, edhe pas kësaj, du më thënë, ban zina, Gjëkimi për ta është vrasja, dëmë thënë në dënim me vdekje, sëpse e pa ka bërë krim shumë të madhë. Ua nëfës u binë nëfës, edhe njeri ju, dëmë thënë që ka vra, vritet për vrasjen që e ka bandë. Dëmë thënë nëse dikush e ka vradi një musliman tjetër, pa drejtë, atëherë, edhe nëse e ka vra me qilim, atëherë, familja e të vrarit mujnë me kërku që edhe këtë vritet gjithashtu sencë si ka vruar eh apt për familjen eh por nuk është obligim, do të thonë familja mund më than, me vendos, mund më me, me kërkuq që ai të vritet, edhe kësaj thuhet kisas, ose mund më kërkuq me afal kët hap, do të thonë vrasjen, mund më kërkuq që ai ta paguajë gjakun, ose mund më afal kredisi të të pa pagim të gjakut. Evaj treti s'ka lejo e të vrite, du më thënë, pasi ka qenë musliman, nëse ka dalë prej fejës edhe e ka, është nda prej gjematit. Du më thënë, aj që ka bau kufër pasi ka qenë musliman. Edhe aj, e, në këtë hi, du më thënë, në këtë pjesë, kjo që thëtë, ku ka thënë për nga meri sallallahu në shremë, el mu fari kulil gjema'a, du më thënë, aj që është nda prej gjematit, gjithashtu djetarët e kanë ë stin në këtë pjesë e dhënat që del kundër pushtetarit, domethënë ata që formojnë ushtri, ata formojnë front, domethënë arm që e luftojnë pushtetarin duhet të këshillohen edhe të kërkohet që të kthehen edhe të u bien argumentet se veprimi i tyre është gabim ek ç'me radh. Nëse vazhdojnë edhe refuzojnë e, të menstrohen për vetë se Të luftojnë, atëherë, ata lejohet të luftohen, jo të vritën. Dëmë thënë, lejohet të luftohen. Dëmë thënë, luftë, kuptohet se shumë njerës vritën. Mirë për, po, ka dalim kur thuet lejohet të luftohen edhe lejohet vritën. Se nëse thuet se lejohet vritën, dëmë thënë, se krejtë ata duhet me i vra. Kurse mu luftu, dëmë thënë, se nëse ikim e lojnë bëtejën, dëmë thanikin, ose zihen robë, e këstumerad, ose këthehen, nënstrohen, dëmë në than, pendohen, atëherë nuk lejot vriten, po lejot të luftohen deri sa të mposten, dëmë than, të hiqen trazirat. Edhe ka than, pra, këtu autor i Rahimanda, ka than, pra vetëm a i që vret, vritet, kurse përvec këtyre, natër gjakut të muslimanit për muslimanin është haram deri në ditën e gjikimit, nuk ka asnjëherë për jashtim. Pra tham për gjakun e muslimanit nuk lejohet përveçse në këto raste. Gjithashtu gjak derdhja gjakut të mosbesimtarit nuk lejohet përveçse në luftë. Domethënë ai që është luftëtar kur ballo façohet me ushtrinë e muslimanëve Kurse ata që janë dhimi, dhëmë thëmë që janë nërë pushtetin e muslimanve, në <coughs> pashtu edhe ata me të cilët musliman të kanë marveshje, nuk lejo, ose dhëmë thëmë ata me të cilët janë pache, pra nuk janë luft, ata nuk lejo të vritën asë njëherë dhe më kati për të, përvrasin e ty në shumë i madhë, se për nga meri sallallahu në selim ka thonë, kushe vret një dhimi, ose një muahhed, do të thonë me të cilin muslimanët kanë marrëveshje, paqe, ai nuk e ndjen erën e xhenetit, kurse era e xhenetit ndihet kaq çkaq larg, do të thonë ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se era e xhenetit ndihet shumë larg. Kurse ai çka e vret një mosbesimtar me tradhti, do të thonë se ai çka e vret Dimion, ose atme me të cilin muslimanët kanë marrëveshje, do të thotë se ai e tradhton besën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e thrahton marrveshën e Allahut edhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam prandaj do të thonë ka marr mëkat shumë të madh në çonse një individ musliman e vret një prej mosbesimtarve atëherë shteti islam ia paguën gjakun domethën familjes së atij të, të, të vramit pra me ato mosbesimtarë që kanë marrvesia kurse at vrasin e dënon, do të thonë me dënime të tjera përveç se vrasjes. Por kjo duhet më ikthy, më ikthy secilin besimtar prej këtij veprimi sepse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka kërcnuar me xhenem. Do të thonë se ai nuk e nin erën e xhenetit, do thotë që do të jetë shumë lart prej xhenetit, kurse sa më lart xhennetit do të thonë se ma thell në xehannam allahun naruj e mjaftoj deri këtu per sante wallahu alemu wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihi wa rasulihi nabina muhammed wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin